Patsi, bergara, egunon. Egunon. Enargia ipatzen dugu zurekin, uh, lenik argindagaz, setasunak galeginen dizkizugu, argindaga emendatuko da otxailaren lehenen, batkako txai ikusianua, baina ez daba hori txastro hori, alatzen alla, alda, uh, kilowattaren presioa goratuko da, nol, nolaz edo zerrek iguarazen du kilowattaren presioa? Kilowat agaren presioa handitzen da faktore askoren gatik, lehenik horreitarazi behar da kilowator bat erosten delarik, iru gauza ordaintzen daintzen direla, orniduraren partea, hori da zinez ornitzailari etortzen den partea, gero bada garraiuaren erabilera, eh? en edizen uh, partea, eta gero bada dira zergak. Blas, azken urte hauetan, presioak emendatu dira hornidura zatia igodelako, garraiuaren zatia delako eta e, zerga batzuk ere uh, presioak uh, igodelako. Hala ere, oreiko igoera, askia undia izanen da, komparatuz uh, beste urteetako igoerei, oraikoa da hornitzailean falta eranen dut edogatik uh, beste uh, emendeketiko para tipiago tipi agodas la isinstance et on eco chez eco en uh, uh, uh, gora karabat bimilitaire uh, baina gaur egun bai um, ornidura zatia da igoko or uh, o eta hori batez ere loturada covid ali eta kapasitas terrene costuari eta orniduraren zatian horrel badida be costu esberdin batzu bada Energiaren kostua, da argindajaren kostua, bera diataukizko garantien um, kostua, da hori da erratea beristakarriaren edoez, uh, eta bera kapazitatearen kostua. Kapazitatea da blackoutaren kontra sortua izan den uh, sistema bat ornidura segurtatzeko, eta batez ere, hotz handiak direlarik uh, segurtatzeko uh, denek argindaja ukarren dugula. Eta beraz, ornitzaile guziek, be Ordentzen nagur la garantiaren kostua erateko be uh, gure bexeluan kontsumoa hasegurtatua da eta kontsumo guzti horiek konpilatuz ebe xaria hasegurtatua da belaz ez da argindax mosketari kisanan eta gasada kostu hori askarki igoda sergatik emendaketa hori kovidaren gatik mantentamenduak ez dira eginak izana zeren seren mantentamenduak Batez ere, e, zentrala nukleak bat zuen e, e, mantena Eta beraz, presio retan, be, fluktuazio handi bat izan da, eta gorakada handi bat. Eh? Zerren eta gaur egun, sekuritatea, euneko laro gehiagia, e, nukleakaren gandik da. Beraz, merkatuak pentsatzen badu, e, nukleak ez dela askizanen, ordu otzeko kontsumoa estaltzeko, kostua igotzen da. Hor badaparadosa bat, batxi begara da, COVID-arekin, Gendua gehiago egonda etxeetan, beraz gehiago kontsumitutu du baina enpresak, enpresek gutxiago kontsumitute eta oro har gutxiago kontsumituta. Gutxiago kontsumituta eta hala ere badabeldura ez izaiteko aski denendako, hori da eh. Bai, e, astian 29 mesala ornidu dira badida iru, e, iru kostu eh. Ornidu daren prezioa, adiu e, bakarrik euh, kostua eta hori egia da kontsumoa txipitu denez, be prezioa Aldi batean merkkautuan jautsida, baina geienek, hor dintzaile geienek, haien erosketa diadanik segurtatu azuten, beraz ez dute bortzaz kostu hori uh, berakada hori jasan, mm -hmm. beraz hoiek erosidute fegurikasuan prezio azkajan. Baina bigarren faktorea, eh, kapazitatearen faktore hori, aldiz, hor denek hor dainduko dugu, zer deneta bada beldu ha, batez edo hotxailan izatea argindar eskasa bat. Piketan, eh? ez bortzaz egunguziz, baina pik horietan. Bai, hori da, pik horietan. Frantz ez jaten alde ez ordu poent eta beraz erteok segitzen ditu kontsumo pika horiek, eta segitzen du beraz ere parke nuklearen mantenamendua, eta huartu uh, da, uh, dokmalki, hotxailan izaten aldela, izaten aldela, eskasa bat, hotza handia balimada. Hmm. Patsi begara energiak konkretuki zuek ere presioak horatuko dituzua, beraz? Bai, be, gu uh, behartu agira presioiek emendatzea. Naiz eta, markatu mozatzen zaitut, naiz eta ez, ez duzuen balidatzen zuek um, argindar nukleara? Eh, bai, hori ez du argindar nukleara erosten, horregatik uh, nik separatzen tale batetik argindararen uh, uh, eh, kurtoa, eh, bada hori eta gero bada kapazitatea beste gauza bat, baina uh, nukleajari lotua dena ziren eta uh, Frantzia oso nukleajatua denez horrek du presioa ematen uh, eta beraz eskash be horrek be presioak uh, igoditu eta beraz guk emendak eta hori uh, gure bezeroheri behitz uh, faktura raziko dugu, ziren eta Guk antizibatzen ginuen uh, garantziak uh, kostatzea hogei uh, mila euro eta orain pasa dira bego mila euro Beraz kostu hori berhartuak dira bejz uh, fakturagateak gure bezerori hori. Badakizuen he mendakieta en, enargiaren bezeruen hemendakieta zon batekoa izaanda da. Emendaketa izaren da TXBaren bezalakoa, eguneko bikoa, e, kasu batzutan gutiago, beste batzutan gehiago, e, gure kalkuloen arabera kontratzu tipien zat egiten du e, amak euro urtean, eta emendatzen alda, egun bat euro artze, kontsumo handiago bat zuen zat. Iakin ez zuek ez duzuela, ahindega öde fi erosten, eh? orgnitzaile, tipi bat zua duzue? Bai. E, hori da. Justuki energi energia aipatzeko e, patxi bergara bilan bat egiteko edo puni bat egiteko, e, bada urte batzua zua jasiak zistela e, zertan ziste bazkide Bazkide aldetik e, beraz e, gure kooperatibak zazpidun tau gaitama bi e, bazkide ditu, eta arpidean aldetik aldiz e, be, emendaketak segitzen du eh? e, gaur egun e, 2008 kontratu e, ditugu energianu no? Iaz, kampaina bat elkarteikin laguntzen, lekuko elkarteak laguntzeko e. arpidetza bat hartzen bat zen, beraz parte bat joiten zen lekuko elkarte bat, nola martxatu da kampaina hori? Be, bai, e, daiginuen, o, kampaina hori egin, zeren eta... E izan uh, Seaska eta Ikastolak eta um, Euskal Herriko dagoen bara, estruktura guzioiek lagundu gaituzte. Eta beraz e, be, segitu dugu, herri eh? urratx e, zestatuak izan dela, lujamae zestatuak izan dela, Herriko bestak ez zestatuak izan direla, eta beraz estruktura hoian diru iturriak tipitu direla. E, beraz guk nahi izan duguna da ebe, pixko bat e, laguntzea eh? ezan kontratu bat hartzen zelarik, ebe duaintza bat egita. Beraz, bi kanpaina horiek e, ongi funtzionatu dute, zaur otara, bat kontratu hartuak uh, uh, izan dira, eta beraz horotara, uh, ama 2000 euro emanak izan dira, bi estruktuurdi. Batxi, 2008 bateko, uh, ena argiak badu uh, proiektu behirik, bon, beti azut uh, baskideak sekatzea beti dela elburu baina beste proiekturik? Uh, bai, ezan duzumez zela, lehenik uh, baskideak eta argpideak uh, hartzea, da bagedo geitzea, eta gure naia da besain bat izatea, gure lujaldean transizua eramateko, eta paraleloki, egin nahi ditugun desmartxak, dira beraz gure zerbitzuaren euskaratzea hobetzea, Uh, engaiatu ginen uh, faktura eta bezero gune euskaratzea urte ondareko ez dugu lortu zer. Bat ez ere gure uh, informatikak ideak uh, arazoak izan dituelako COVIDaren gatik, ere. <laughs> eta beraz uh, garapenak ez dira eginak izan, baina espero uh, esperodugu aurtean uh, eginak izan endirela. Gero betis egitzen dugu uh, ekar hitz egiten uh, euskar muetarekin uh, eskoa uh, erabiltzeko. Eta gero, uh, nahi san, ofa, gure naia da urten ere pizka bat uh, kontsumoa inguruan uh, konziluak eta ematea. Uh, ula kontsumoa betitzeko eta beraz be kostua ere tipitzeko. Batigera mineska, gurekin estanik goizuntan eta laster arte. Minesker